Amma ba'du fa inna asdaq al hadithi, kitabu Allah, wa khaira al hadhiha di Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, wa sharra l'umuri muhdathatuhu ha, wa kulla muhdathatin bid'a, wa kulla bid'aatin dalalatun, wa kulla dalalatin fin nari, thumma amma ba'du. Falandarime t'ona, absolute i taqonu t'amallahu jalla jalaluhu, zotit të botra ve kriusit të gjitsis, për shëndetjet mëshira dhe bekimet e Allahu Gjelle wa Ala, qofshin bi më të mire dhe zëtriju në pengamerve, Muhamedin sallallahu alaihi sallam, bi shok të ti besnik, bi faminët ti të ndarshme, dhe bi gjitha ata të cilat e ndjekër rrugën e ti me të mirë dheri në ditën e gjikimit. Sonë të me lejnë Allahu Gjelle wa Ala, do të ndojmë disa qaste, të, të flasim për një temë, Detsë na ka diskutuar Allahu xhella uala në librin e Tij dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithat e Tij. Tema është moja dhe ajka e Islamit qrit. Allahu te baraka u taala ka përmend me çindra dhe mira ajete në librin e Tij na dhe Ibn Qayyim al-Jauziya i ka dhënë sa libra të shënuar me titull të veçantë mbi këtë temë, mbi këtë temë. Tema është qëlimi i gjadhurimit. Qëlimi i gjadhurimit. Duke vilun nga namazi dhe zeqati dhe agjerimi dhe haji dhe gjihadir rukët Allahu te bareke uve te ala, urdhrimit të mirë, ndalimin nga ekeqja, të gjitha veprat. Allahu te bareke uve te ala pas të tëre ka një qëlim. I ka ligjeru, i ka njështë bo të lichme që robrit e ti t'i veprojnë ato vepra, mirë për pas gjdo vepre ka e ka një qëllim. I bënkajim e lgjauzije, e ka një libor të tituluar El Wabilus Saib. Shiju i bereqetshëm, shiju i bolshëm, me bolok të madhë. Dhe e ka për qëllim pas kësaj bolokit dhe pas kësaj mirësijet të madhe, te imë të sëndë të da diskutojnë amelejnë Allahu Tebareke, ua Teala. Në këtë ligërat, nuk ka mundësi Më përmend këta rrymë meon, çka e thotë ibn Qayyim el-Jauziye, mirë po të dha fillojna, do të tregu sa është përmend në Kur'an dhe sa është përmend në Sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam rreth përmendja e Allahut te bareke وتعالى. Dhikri e Allahu jalla wa wala. Kështu është titulluar në fjalët e Allahut te bareke وتعالى, Dhikri Allahut te bareke وتعالى, përmendja. Me përmend Allahu jalla wa wala. Pas çdo adhurimi, Allahu e synon tema përmendja e Allahut. Asnjë adhurim, andaj Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, ka thënë adhurimet bidhetha në vetveten e vetë janë simbolike. Adhurimi, namazi, ngritja e duve, rukuja, sejdha janë simbolike, pas kësaj ka qëllim, pas saj ka qëllim. Qëllimi është përmendja e Allahut. Nëse nuk e përmend Allahun, nuk e ka arritë qëllimin, andaj mbesin të zhveçura prej qëllimeve, mbesin lëvizje të kota. Besin lë vizje të kota Për nga meri sallallahu aleyhi sallam Hadithën zë kanë zërë Mënë Bukhariu dhe mënë muslimi Edhepse shprejët e të tëre kanë Në mëzveti dalim Mirë pa esenca është një Ka thonë për nga meri aleyhi sallatu sallam Dhe shprejëja është në transmitimin e Bukhariu Methalu lëdhi Jedhkuru rabbe Walledhi la jedhkuru hu Methalu lë hajjjë wal mejjit Ka thonë aleyhi sallatu sallam Shembu dhe ati i cili e përmendë Allahum dhe shembuli ati cili nuk e përmendë Zotin e ti nuk e përmendë Zotin e ti është sikur shembuli të gjallit dhe të vdekurit la haule ve la kuete illa billa që do me dhonë se na kena prej gjallëris atësa e përmendë Allahum na muina me u krenu me ata se na të gjall muina me u mashtru me ata se na të gjall muina mu vetë fladit me ata se na të gjall mirë përpinga mire ale i salatu selam dhe këtë hadith e ka prej se i gj dalohën me përmendjen e Allahut. Ibn Qayyim al-Jawziya ka disa shërimë të hatashme në këtë meselë, nëse ne emocion Allahu xhallahu ala me vazhduket varg të përmendjes së Allahu xhallahu ala dhe Ibn Qayyim al-Jawziya ka prur rezimeun, përfundimin ajkën se as një gjuna, as një mëkat nuk ka fuqi robi me lan nëse s'ka përmendit Allahut. Dhe çdo gjuna, dhe çdo mëkat që njerëzit kanë vështirë me lanat gjuna, ka dhana shumë e lehtë vetëm me arritë me përmendë Allahun. Me përmendë Allahun të e bareke, u e te ala. Shemullit të gjallit dhe të vdekurit. Gjenoze me njërin e gjall. Në jena të jetu tash. Në realitet të Allahu, atësa përmendë me Allahun, kena gjallri. Që të më donë se, sa se përmendë me Allahun, jena gjenaze. Gjenaze si qenë gjen era, ka erë të neveritur, ka erë të të ndytë. Allahun arritë nga ngërdësirat e shpirtrave tonë. Shoqje, injalla e shpirtit bëhet me përmendjen e Allahut te bareke وتعالى. Në shprehjen e Imam Muslimit ka ard hadithi nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se ka thanë: "Methalul bayt alladhi yuzkuru Allahu fi." Shembulli i shtëpisë në të cilën përmendet emri i Allahut, dhe shembulli i shtëpisë në të cilën la yuzkuru Allahu fi dhe nuk përmendet emri i Allahut, methalul bayt alhayy wal mayyit. Sikur shembulli i shtëpisë në të cilën kanë të gjallë, të gjallë Dhe shemblë i shtëpizën si nuk ka në ta gjallë Ibn Kaj Melgjozi e thot Te kajjen Paramendoje një shtëpi në ta ka gjenaze Të shtrim, na për shtratën Në dhe na për mobilje, gjenaze Atë hijet në të shtëpi Sa thijet? Nuk thijet. të hijet? Nuk hijet Të stohish, nëveritësh, gërditësh Shkri mundësime e tue Ta është paramendoje Njërëzit që ka se përmendin Allahun Edhe njërëzit që ka se përmendin Allahun Të e barek e wa taala Për nga meri sallallahu sallam ka dhona adhidh Bukhari muslim tjetër, en nufusu gjunudu më gjennë në dhe, shpirët atje në ushtëtrije rështume, ma të arafë e min të lefet, qka njifën në mezveti bashkohën, të gjatë me të gjatë, të vdekurim të vdekurim, va ma të, va ma i këtë lefet, va ma të rakërat i këtë lefet, dhe qka nës njifën, nuk e një vdekan, nuk, nuk të rihët me ta, nuk të meta andai kta hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasalam tregon se njeriu është i vdekur nëse nuk e përmend Allahu te barekehu te ala dhe është i pavlerë te Allahu te barekehu te ala nëse nuk e përmend për Allahu jalla jalla wala andai hadithi a'zamu ayatin fi kitabillah qala pejgamberi sallallahu alaihi wasalam ayeti më e madhe në librin e Allahut çeli është Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum Allahu nukota adhuruar me merit më për veçsli i gjalli me të cilin gjallëron çdo kush Në çdo rroinë me lejnë Allahu xhelle, xhelle wala, çdo çën të, të gjallë të vërtet me qëllimet jetësore të cilat na ka kriju Allahu xhellahu, duhet të përmendë Allahun te bareke u teala. Ta Tashoh mi tash, në shumë ajete se si është përmend dhikri i Allahut si qëllim përfundimtar i çdo ibadetit. Ka thënë Allahu te bareke u teala duke drejtuar Musa s alejsalatu wassalam në sura Ta ha, aqimissalata lidhikri. Falën namazin më përmend më. Përmen Falën namazin më përmend më. Përmen Domthon ke namazi, por çka bëhet më përmend Allahun. Nëse me namaz nuk arrin, me përmend Allahun. Çka do më thonë me përmend Allahun? Ka thon pejgamberi alayhi salatu wassalam, "En ta'bud Allah ka'annaka tarah." Ma'dhuru Allahun sikur je duke e pa. Nuk është aqar që mësela. Kjo është rëzitet i madh. Kulmi i rëzitetit është sa jena duke adhuruar Allahun xhallahu ala. Sa jena me Allahun te bareke ve te ala. Sa është Allahu me ne, çu do ta shohme. Ibn Qayyim el-Juzeyri ka dhënë dhikrë shtralloja. Dhikër falënderimi, dhikër lutje dhe dhikër kujdesi, dhikër kujdesi. Çi është falënderimi? Kur thosh elhamdulillah, e ki falendëruar Allahun dhe e ki përmendur Allahun dhikr lutje Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin o zotiun që ne bav zulum vetes me gjunahe me mëkate nëse nuk na fal keman me dështu edhe e treta riaje -ri -ja, kujdesi çish është kujdesi Allahu me ai thuaj Allahu është me ne dhe Allahu me ju ku e kemi qenë Allahu është me ju kudo që të jeni kjo është për shembull je do të bën i pun ka thoni bën këim el-Juzey thuaj Allahu është me mua Allahu të bareke vë të ala, është me muë, dhe kjo, kjo të rriti e besimin të li dhikri, Allahu të bareke vë të ala. Aqimis salat e lidhikri, fare namazin me më përmend muë. Ka thënë Allahu të bareke vë të ala, fë idha kudhijatis salatu, kër të përfundojë namazin i gjumajës, namazin i gjumajës, fantëshru fi al-ard shpërndahuni në aportok as në aportok fatagu min fadlillah dhe kërkoni mëshirën e Allahut punoni ka vendjetar tefsiri i kësaj është punoni dhe kërkoni rizqun kërkoni rizqun pasaqan Allahu te bareke u taala wa zkurullaha ta katiran la alakum tuflihun dhe përmendni gjatë kësaj shpërndarje dhe shëtitje Allahun shumë nëse doni të mëshpatu ka përmendur namazin tash ka u bë kri jo ja, zkurullaha katiran shumë Me përmendë Allahun të barëke o taala nëse donë më kënë Allahu u gjallë u ala Me tijë dhe nëse donë me kuptua e kërri që dhimin jetësor E lusim Allahu u gjallë u ala Qëtë në aboja për atërët e zëtë e përmendën Allahun Qiyaman ve kuuden ve ala gjënubihim Të shhtrirë në kam dhe duke qenë ulur Thotë Allahu të barëke o taala duke përmendë ajarimin Vali tukmilu l'idheta, vali tukabbiru Allah të aplëtsoni agjerimin 30 dit, e lusim Allah unë gjellu alame na mundcu me arrit agjerimin dhe mujë në Ramazanit, thotë Allahu gjellat qëllimi agjerimit është li tuk milu l'idde, me, për, me përmush numrin 30 dit, apo një stënam, va li tuk e biru Allah dhe me madhru Allah. Qëllimi është me madhru Allah. Dhe në pas agjerimit, Allah. Allah. Ipari dhe i fundit Ka thëmë Allahu të barëke vë të ala Fë ida qabajtum menasikekum Kur të krini Teremoni të haqit Menasik Teremoni të haqit Fëdhkurë Allahe Kë dhikrikum abakum Përmenë në Allahu që që përmenë një babalar të juve Arab të kam pas zakon Me përmenë babon shumë Çdo njerëz që e përmendin parën shumë, tregtinë shumë, televizorin shumë, internetin shumë, gratë të tëra shumë, familja, gjithçka që ka dvoje, jashtë Allahut. Allahut, gjithçka që ka i përmendni, përmendni Allahun më shumë sigur si çka i përmendni së të tjera. Shikani subhanallahu. Përmendni Allahun sa i përmendni të tjerat. Au esheddadh dhikra apo më shumë. Sa më shumë e përmend Allahun më ma shumë. Mas hazi çka që ka qëllimi Allahun më përmend. Allahun te bareke we teala. Dorsa me rrizikshmeja në surën e ahzab kan thënë diart Allahu e ka kuqzuë kush kushdo nuk ka në sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me përmendje të Allahut qem kjo marrëzikshme na thonë në, në sunetën e pejgamberit pasimin e pejgamberit menaxhi pejgamberit ta shohim në në Kur'an në fjalët e Allahut te vare ke u teala that Allahu jalla wala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana në të dërguarin e Allahut në pejgamberin e Allahut e keni shembulltirën më të mirë alhamdulillah rabbil alamin Mat mirë, skuam mat mirë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shembulti, do të më ndjek ata. Si më ndjek, edhe kush e ndjek ata, liman kana yarjullah. Për ata i cili e shpreson Allahun. Ual yawm al-akhir, the ditën e gjikimit, wa dhakara Allah kaseera. Dhe përmend Allahun shumë. Kush e bazon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kush ka mundsi me pasu, wa dhakara Allah kaseera, ai që përmend Allahun shumë. Nëse nuk e përmend Allahun, dihet se sa mundson Allahu me ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allahu na rujt. Allah ngërojt nga ngurtësia dhe tharja e shpirtit nga prmendja e Allahut te bareke we te ala. Ka than Allah te bareke we te ala, duke i prmendur njerëz të mençur. Ne njerëzit lavdrohen me intalak, me inteligjencë ku ta di diçka më së njëne, të cilat janë fjalëra në shumicën e rast, janë pretendime boshe, fjalë boshe. Ka than Allah te bareke we te ala, inna fi khalqis samawati wal ardhi wa ikhtilafil leil wal nahar laayat liuli albab, alladhina yadhkurun Allah. Në kryimin e qeve dhe të tokës dhe ndryimin e natës dhe të ditës ka argumente li ulil elbeb folëm kush janë ulil elbeb për njërs me intelekt, maja intelektit kush janë këto? e ledhina jetë kërru në Allah ata se dhe përmendin Allah krenohen njërs me intelekt ndërsa Allahun e ke përmendin me vite e ka haru Allahun me vite kur ta kujtosh e kanë vetë për nga merin alehi, salatu, kush janë njërs të devatëshëm Kushënjes të devotshëm Imam Muhamedi ka dresmetua ditën dhe Imam Hakim edhe ka bo sahi. Ka von kushënjes të devotshëm. Me kan meneti arsoullah. Kazan allazeena idha ruu dhukirallah. Ata të zot kur i shihni ju kujtohet Allahu. Allah. Bes me pa di kan të kujtohet Allahu. Kur tashish di kan të kujtohet dunyaja. Edi pi larg kur tashish se ke me himohet për dunjën. S'ka. Me di kan kur tashish prej larg edi se ku të lavrohesh që me vëmë vetë për Allahun. Pse? se kjo e përmend Allahu shumë. Ella Allahu e ka bëu që njerëzit ta ndin aromat. Ku ndërmon aromat që ai ku ta shihsh ata që më përmend Allahun te bareke ualla. Idha dhukira, idha ruu dhukira Allah. Kur ti shihni ato, ju kujtohet Allahu. Ja i janë vë i jakum Allahun i yana wa iyakum minhum. Allahu na bof ju edhe neve prej atyre. Te sa kur shofmi, kur shifemi e kujtojmë Allahun. Kjo davet i madh. Veç me pa dikush e din musliman aku e alkita ja, nallahu njerëzve kush te shohin Allahu te bareke ve teala gadan ulul albab alladhina yadhkurunallaha atset e përmendën Allahun te bareke ve teala ka than el Sufyanu thauri rahimahullahu teala neoni prej dietarëve të, të muslimanëve ka ndruhet në vitin 1961 Allahu më shëroft ka than ma tamatta mutamatti'un nuk ka shiju lezet ndonjë shijues domon nuk kshijo nuk ka shiju dikush lezet i cili ka shiju lezet, bi mithli dhikri Allah. Sigura i cili ka shiju lezet e në përmendis Allahot. Sko lezet më të madhë. Do të përmend me me lejnë Allahu u gjelluarën në lëziratat e arshme, qëfar do bi kohë dhikri, të hatashme, përmendje Allahu te bareke, vëtë ala, përmendje Allahu te bareke, vëtë ala. Ka than Allahu u gjelluarë, efe men sharah Allahu së drahulli l'islam. E kini po ata, apo a i cili i është gjanu gjokë si me pranu islamin fëhu ala nurin min rabbihi ayosh ne dritën e Zotit vet. E kemi përmendë se Islami udhëzimi është me dritën e Allahut, me mendjes përmen, Allahot, ka mundsi. Kena përmendë në xeratën e kaluam me nurin e Allahut, por ndriçes siçi udhëzu kurr. Pas sa ka thën fawailul lilqasiyati qulubihim min dhikrilah. Mir për ata të cilët i kanë zemrat e vrashta nga përmendja e Allahut. Allahu na rujt. Sa njëri ju subhanallahu elazim kur të folsh për Allahun i thotasht do vetëm me kalu mohabetin diku te atar kur të folsh për Allahun xhallahu ala për sifatet e tij për për vlerën e Allahu xhallahu ala për kadrin e lartmadrinë Allahu xhallahu ai shtijet dhe mundohet amo dën ta ndrosh mohabetin si ta ndrosh mohabetin lirohet rrtah ççohet ççohet Allahu na rujt ai na prej atyre lusim Allahun xhallahu ala mos muko kjo Allah e ka vërën qasie zemrat vrajta nga përmendja e Allahu xhallahu do me përmend Allahun Dhe na shoh vë njerëz në takime, në tubime, ku vendime, folin njerëz për lloj-lloj mohabeti, kur vënë puna e Allahut isma ezzat kulubuhum, ne vëritën zemrat e tjera. Idha dhukira Allahu wahdehu isma ezzat kulubuhum, kur përmendet vetë Allahu, qe vetë Allahu. Se mu përmend diçka ndonjë interes tjetër, që ka lidhje Allahu me parat, çka ka problem. Allahu pas, mos nëse as pas Allahut parë as ja, ka problem. Amma wahdehu vetë Allahu pa interes isma ezzat se në përmendën Allahu në gjellë në gjellëva ala andaj djetarë kanë donë se kërë jetë të regonë se njëri ju duhet me pas ku i desë se kur përmendët Allahu që fërndjenje ka a më si ven ranë, mjarë ranë ka prej djetarëve pe tëri ma më Buhariju edhe ma muslimi edhe Ishak i Mura Haweje kanë shku në mendimin se kur të kalzot hadithi për nga merit me bo me, me boftiren në veritse ku fërban delë prefes Allahu në gjellëva ala ka të dhëndikush hadith, edhe ti e prishftirën. Ku vërban? Delë për e fejes Allahut. Se? Ka të nësë ki është në verit për e fejes për nga meri. Sallallahu anehi sëllim. Allah unë arrujt. Osh sen i rëzikshëm. Osh sen i rëzikshëm. Përmendja Allahut është heran për një kategorit të, të njërzëve të caktum të sëtë Allahut Gjellel ka qujtë munafika. Ka të në Allahut e bareke wa ta'ala. In në lë munafikine, ju khadi u n Ebu Bekr Siddiq u shtut për munafikët. U shtut. Hanvale u shtut për munafikët. Gavan nafaqa hanvalatu munafikësh hanvale. Sahabi i ndershëm Ebu Bekr qadan, edhe unë si ti, tëre, Allahu u ndrojt. Cilat janë sifadat e tërë që kanë Allahu xhela? Munafiqat mundohen me mashtruallahun. Me adhurimet e jashtë, me fasadën e jashtë, me muzhimin e jashtëm. Wa huwa khadiuhum, ai mashtron Allahu ata. Çish? Qadana Allahu te barekehu te ala. Iza qamu ila ssalati qamu kusala Kur ngriten per namaz ngriten me dembeli drinden me dembeli shikojen veten ton ta shikojna veten ton kur ven koha e namazit çishia aje elhamdullillah çarqoa apo jo apo ta fali dhe ta heki çafos si thoin ta heki pi barrs kjo esh per ni fakit allahun arujt kjo esh per ni fakot pastaj ka than allah tebarekehu jo teala yuraun en nas ata e kan frikun per njerve mos toin qe spofalet mos toin qe ki nuk ka i detatshum Mos më quanë njerëzit elen çon në qasjë, ndonëse ai ka ardhur elen kohën e fundit. Kur di vjen e pak para se medalja çohet, janë kuronaqran, ka thamë ne pasim sigur xhelit. Tak tak tak tak, edhe aj për të mirë. Allahu na rrojt. Ka than Allahu u jelan vazdim, wala yadh kurun Allah illa qalila. Edhe Allahu se parme në vet se pak. Si fat i nifokit. Si fat i munafikave se nuk e përmendën Allahun te bareke u taala vetëm se pak. Andaj neve duhet mi kërko ato mexhlisat. Qopërmendet Allahu xhallahu alashum Ibni Abbasin në tefsirin në sirën e Ibni Abbasit, në historinë e Ibni Abbasit Abdullah Ibni Abbas xhalimixës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thot në sirë dietar, "Për traditën e Ibni Abbasit ka qenë se në çdo mezhlis ku ka shkuar, ka thonë, 'Si doni më neh me, me mua, unë e eçeli Kur'anin. Si mos doni, selam aleikum.' Për të mirë, nuk dua më neh. Nëse doni më me për mend Allahun, po, për ndryshe nuk neh me ju." Kjo duhet më pruboj. Dhe nuk duhet më pas mare. Dhe nuk duhet të më pas turp pikë të rasëndave, se po ndrishe xhenoze. Trupat xhenoze, shpirtrat xhenoze. Fot Abu Daqqaq, Abu Ali Abu Daqqaq, një nga drejtarëve të mëdhoj të muslimanëve, ka thënë Allahu më qëroft, "E dhikru menshuru lwilaya." Përmendja e Allahut është menshuru lwilaya. Ës libri i micimit. Do të përmendë çka ka libri me thënimin e Ibn Qayyim al-Jauziyah ka sqaruar. Fa man wuffiq li-dhikri faqad u'ti al-manjur. Kujt i pat dhikri i josh dhon menxuri. Ka më me përmendë çka është menxhur. Wa man suliba al-dhikru faqad uzil. E kujt do ki i pat dhikri është përjashtuar. Thati Ibn Qayyim al-Jauziyah, ma'na al-manjur, çka është menxhur, ka thënë, arabët e kanë bënë zakon sultanat edhe halifët e muslimanëve më vhon. E kanë bërë një regjistër të Tajinit, të ajinit, caktimit dhe regjisit kush qëfar pun e ka. Filoni minister, filoni djetar, filoni e ka këtë pun, filoni atë pun, e kështë të më rarë. Allah e ka një li për të tilë. Lahfi mahfodhë. Plaka e ruaj të urte Allahu. Allah e ka një li për të tilë. Menjhur, që ka menjhur, Allah i cakton. Që këtë njeri ka me caktu për me përmejnë në imërin mua. Thot ebu dhqaq, ebu Ali e bu të dëkak, e bu alie dëkak, thotë Allahu, kujtja jap çeta e shkruan filani biri filanit kamën përmend mua ju e usdhon kët mirësia Allahu na mundsof me vpra tëra edhe ku i thot e dakaki thot kuina nuk i hipo çë kjo fakat ozin e Allah e ka përgatitur hac ka thane ai sallallahu aleyhi dhehater wala ybalillahu fi ayi wad min awdiyathelak lanukinta rasulullah basayna sallu gin çkatrohet tu nguh muzik tu kshir televizor tu kshir lloj lloj se ne ta fllichura duke vao muabet te kot vdes njerri Allahu na ruit Andatit me kërguhe prej Allahu te bareke me përmendë Allahu në shumë. Me përmendë Allahu në shumë. Përmendë Allahu te bareke. Me mira se gjitha veprat. Me mira se gjitha veprat. Nuk ka veprë matë mirë se me përmendë Allahu në gjelle nuk liget asë një gjuna. Do të përmendë me në dobit e dhikrit se s'ka mundësi me lonë njeri asë një gjuna pa e përmendë Allahu. Pa e përmendë Allahu. Në dvisa transmitime nga benu Israel sa nuk pa asë nuk përgënjësht beson, po mirët ibreti për këto se me laçet e Allahut te bareke u te ala për njeriu i cili e përmend Allahun shumë. E përmend Allahun xhelloala shumë, është i lidhë zemra ti me Allahun xhelloala. Non stop subhanallahu alhamdulillahi la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu. Rrja mëse përmend Allahun kanë ardhur disa transmetime se me laçet e ulin krijën prej dritës së mallës, smunë më shikun. Smunë më shikua ulin krijën. Çfarë dritë që i ban? Al, dhikri allahu të bareke ua të are. Andaj kjo adith është madhështor për bleren e dhikrit. Sa hape dhe kanë vetë, disa për i tëre, ka dhënë nja Rasul Allah, vejprat e islamit shumë janë, së pëmujnë am i mri, ka dhënë në vejpr më të letë, ka përmen dhikrin, ka përmen dhikrin. Këtu në adhidhi ka dhënë, fe imine, e ju sa i mine, a ava mu e gjëron, e cili prej a gjëruzve, e kosh për blimin më të a dhamuhum dhikran lilla e këtheruhum dhikran lilla e se përmendhe Allahun mas shumti pas ta i thotë transmitusi thumë me dhekera lëna s-salata s-zakata s-sadaka pas ta i veti për hajin për zëqatin për s-sadakajen dhe për nga meri a lejë s-salatu sa mi thoi ke e këtheruhum dhikran lilla a i shka e përmendhe dhikrin e përmendhe Allahun të bare ke vëtale mas shumti në funda aditit e bu Bekri ka tham ja, o ka thënë dheheve dhe kirune bi kulli kajrë këto përmendë si të Allahot e paska morë këtë kajrinë këtë, këtë mirën e paska morë këta tha për nga me nësë kam e gjellë qashtu ashtë këa ditë e kanë zhiri më Mahmedi dhe i bni Elhejthe mi ka thënë transmitusit i ka sahi përvesh një transmitus këmë e sejle tjetërë më rëndësi atate cilët e përmendin Allahu në gjelluarëa shumë e arrinë mision njëtësor të tyre të të e arrinë m të të Basai det argumenton. Allahu te bareke ve taala Kur'ani ka permendse qëllimi i xhamive është për mendje Allahu xhello ala. Ka thënë Allahu te bareke ve taala fi buyutin adnallahu. Në shtëpi të cilat Allahu ka dhan leje an turfa. Mund ngrit kjo xhami, xhami të shumta, xhamia e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Këto janë ngrit me lejen e Allahut. Jan ngrit me lejen e Allahu te bareke ve taala fi buyutin adnallahu an turfa. Mund ngrit. U ydhkar fiha ismihi dhe në to përmendet emri i Allahut. Nuk është kjo xhamia që ishte mendojnë disa njerëz edhe për të ulzuar me habet gjatë natës për jashtë. Penga me Ali Salatu Wassalam tanqon e ka përmendur Allahun Xhellahu Ala, dhe ka thënë hadith sahih se kush hyn në xhami dhe pret namazin dhe përmend Allahun i shkruhet sigurisht duke e fal vazhdimisht. O shkruaj do sigurisht duke e fal namazin. Dhe Umeir Radi Allahu anhire kanë dëgju zhurmën në xhami. E kanë dëgju zhurmën. Ka thon kusha do vajojun ka thon ja dy veta çati, ka thon derika, shpret derika. Ka thon Beqaini ka thon pit Taifit, ka thon vallahi, mu paskon pri Medinas çopan çu te kisha vog. Po mi safir kokshi. Hajt për të mirë. Ama mu ka bimedinas. Ju smuni me vajojun në xhami. Kjo është respekt. <të> Dhukiros është ngrit xhamia për mend Allahu, jo për muabete, jo për fashëtheme. Ana pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thon, kush e hub nëse në xhami, mos alipe. Se mallkomo sht Allahu Xhella mos talipe, ti të hub telefonit, të hub argjend dhe afton mos e lipe, leje. Pse? Ja hub hormetin, ja hub dinitetin, respektin, madhërimin e xhamisë, se nuk ka vopër me lip. Pse se, se ti kurdhosh, m'ka hub kjo, një xhamie akuzon se mos ta ka vëll di kush. S'kanor njerëz këtu mu mundi të akuzojnë për hajduta. Nuk kanor për këtë meselë. Kanor për çka me permesit Allahu Xhella Xhella Wala. Hadith-e ther nga Beigjamezi Sallallahu Alejhi Sallam, Hadith e Muslim. Hadithë të shumëta, hadithë të shumëta. Mirë po këja hadithë, minë aqebil e hadithë, prej hadithëve ma qëditshme dhe ma të mahnitshme. Ka thënë për nga meri sallallahu aleyhi sallam, ka thënë Allahu gjellë, gjellë u ala. Për nga mesëm tekstualisht ka thënë, jekullullahu azzawajllë. Dhe më në mendë për nga meri aleyhi sallatu sallam, në shumë prej hadithëve për minë, jekullullahu azzawajllë. Nëse do njësa përdo bi, qëshë madhënë Allahu përnësa më Allahu në Gjellatë? Ya kuullë Allahu Azza wa Jellë. Azza wa Jellë, në dhisa hadithë, Tebareke wa Teala. Këthëm, këthëm Allahu Azza wa Jellë, Ena inda dhënni abdi bi. Këthëm Allahu, unë jam të mendimi robi tëmë për muhe. Qëshë me ndojnë Allahu Azza wa Jellë wa Jellë, me lejnë Allahu Tebareke wa Teala, dhe të të të të të të një një jarat të të veçantë, Me ajetë dhe hadithë dhe fjallë dhe se lejfit Qysh dhët me menua Allahun Qysh e menon Allahun që është Allahun trajton Shume rëzikshma E me ndohë Allahun dënuës dënon E me ndohë Allahun më shiruës më shiron Me tekst E ne inda dhanni abdi bi Qysh e menon mu robi që është u në e trajton Pasaj ka thon Të bareke ua taala E ne me ahu hina jëdhë kuruni Unë jam me robin kurun përmejnë muhe Unë jam më robin, kur më më konë rabbul alemini më ti, vëllahi më sejle madhe. Pasha Allahun, të bareke vëtala, më sejle e madhe më konë Allahum e nejve. Vëllahu me akum ejnë më akuntum. Allahu është me juve kudë që t'jeni. Me kam me besim të ardhë. Me besim të ardhë, se të e përmendin Allahun gjelle vëtala, shumë. Pasha ka thënë Allahu të bareke vëtala, in dhe karani fi nefsihi, dhe kërtu hu fi nefsihi. Në vetë, kër është, e përmendju në vetë-vetën teme, subhanë Allahu i ladhim, Allahu me të përmendju, filani, biri, filani, madhështi e madhe, me të përmendju, njëherë, kishë pëtue, dije këta, adhe ka thënë nëmërë të khattavi, radhijallahu anë, le u alimtu enë allahe te kabbele minni tësbihëten, nëse i këshaditë se allahe ka pranu prej muë një tësbihë, një subhanë Allah, lës të rahtu, i shakëzuë, i, I shara hatuë, Ka thonë se Allahu të bare, kjo e talë, ka thonë në Kur'an Inna ma jetë kabbelu Allahu mindel mutë tëkin Allahu i pranë në vebrat për e të dëvotëshmeve E nëse ma pa ka pranu nja Unë jam për e të dëvotëshme Allahu në abohë për e të të të janë të dëvotëshme Ka thonë pasaj Allahu të bare, kjo e talë Në vazhdim të adithit In dhekërani i fi fimele in E nëse më përmenë më një grup Klasë, kuventë, vendë takim Më njërë së ku ës Unë e përmenj me një grup, me një klasë të kresave të tjera, do të cilat janë më të mirë sa ato ku më ka përmenj ai mua. Me me lashet Allahu Xhelalu, me Gibrilin, me Mikailin, aty është një një skenë shumë shumë e madhe. Pejgamberi alayhi salatu sallam kur i ka kujtuu skenat e Allahu Xhelalu ala kaqoit. Kur i ka kujtuu ajetët ma qadarullahu hakka qadrihi, jasht nuk e din sa është i madh Allahu Xhelalu ala. Ka një arab i një bedevi, edhe ka fol Me zed, nuk, i, nuk janë madhërim për Allahun Madhërim për Allahun të bare kjovëtara Për jonsëm i ka dalë damar dhe është kush dhe i ka njësë me kajt Ka dhënë sheënullahi a dhëm Allahun ma i masë ti me folë për Allahun qështu Allahun ma i masë ti me folë për Allahun qështu Nuk është Allahun kush dhe Perceptimi për Allahun E ne inda dhën një abdibi Unë jam për të robit që menon mua Allah... Robit për të të të të të të të të të të të të t madrinallahu jalla wa ala ande pejgamberi sa kum kur ka perminallahu jalla dhe skena e lart atje u shtrishtue alaihi salatu wasalam sepse e ka njoftallahu jalla jalla wa ala ande kta hadithe hadithe tjera nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith muslim ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thon duke kalu pran nje kodros e cila ka bos emrin xumdan marru bi jabel e ka kan kalu pran nje kodros se ka bos emrin xumdan ka thon pejgambesam siru ecni ecni Hada gjumëdan, kjo është kodra gjumëdan. Araft i kanë vendosë emra, kodrave emra. I kanë vendosë kodrave emra, u hudi e kshomerat, bedri e kshomerat. Pasë e ka thonë, sebeqën më fërriduon, kanë paraprinë dhe kanë mëri largë, dhe kanë shpotu largë më fërriduon. Kushën më fërriduon, qalu, thanë sahabët, vë më e lë më fërriduon e ja Rasulë Allahi. Thanë, ja Rasulë Allah, Rasul Allah kushën më fërriduon? Kale, e dhakiru në Allah e këthira Ata së dhe përmendin Allahu në gjellu ala shumë Shumë hadithë, subhanë Allah i ladhën Kitë ki liber, i vequm në përmendin Allahu në gjellu ala I së të rëmbushur majetët dhe hadithët Së dhe veqojnë përmendin Allahu të barëke U të ala dhe vlerën e Allahu të barëke U të ala dhe përmendin e tina Ka dhanë i bënqajim e lëgjëzije Dhe kjo argumenton se vepra ma madhe Se ka një polemik te dietar cila si është vepra më e madhe te Allahu xhallahu ala ka thon vepra më e madhe në mënyrë absolute është dhikri i Allahut përmendja e Allahu xhallahu ala sepse qëllimi i çdo veprës namazit zekatit urdhit për të mirë ndalimin nga e keqja agjërimi gjitha veprat fundin e kanë ti me përmendje Allahut zemra jote mos të mbush me madhrim ndaj Allahut te bareke وتعالى ya ayuhan ja, nas a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum Tëtëtëkun A dhurane Allahun a ju njerëz I qëli ku akriju juve dhe atëtësat kanë qenë para juve Pësëlle aallëkum tëtëkun Dësta ju kini mu kanë të dëvëqëm A të dëvëqëmit E dhëdhë akirun Allahë këthira Tësër të përmejden Allahun gjellu ala Shumë Hadith jetër ka pëngë ameli sallallahu Alehi wasallem Se ka than Se me lasëtë Allahun të barëke wa ta'ala Kur ulen njerëzit me përmejden Allahun të barëke wa ta'ala i pafshin dhe i mbulojnë melacet e Allahut te bareke u teala pasa katana li salat usram la yaqudu qawmun yadhkurun allah nuk ulën disa njerëz me përmend Allahun jo me pi çaj jo me pi kafe jo me bë mëbete tekot jo me thon fjalë boshe me përmend Allahun xhello me fol para shikojnë do ta përmend mëvon më se koha është e shkurtë do ta përmend mëvon se dhikri Allahut është edhe ligjërata dhikri Allahut është edhe trajtimi me sellet e fesë pyetja Efes, përzi jandai fes. Davete rrugt da Allahu xhellahu ala, është përmendja Allahu te bareke ve taala. Ted ali salatu was salam illa hafatuhumul malaikatu. Vetëm sa i profshin me lasht Allahu te bareke ve taala, ve ghashiyatuhumur rahme dhe i profshin rahmeti Allahu xhellahu ala. S'ka mësem të profshim rahmeti Allahu xhella, jalla jalaluhu, ve nezalet alei mustakina dhe ju zbrit çetcia. Andaj, në sifatën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në alibrin e të tirmidhijut, si fetun nebi, ale i salatu e salam, me kerimun nebi, ale i salatu e salam, në sifatët e për nga mësëm ka than, kene dhusekine. Njëri i qetë, njëna për sifatët e për nga mësëm, o njëri i qetë, sërgjë është po i qetë, në luft i qetë, në qëtësi i qetë, në pace i qetë, shtëpi i qetë, me shok i qetë, pëse? Sepse ka për 4 cilësit e një fakit, njënën prejtyre që ka thonë Erba ammen kun në fi, kene Munafika në khalisan Kush i ka 4 cilësit është një fak Munafik kristal Kush i ka një, ka prej një fakit Njënën prejtyre Idha khusime Apo idha khaseme Thegjur Kur të polemizohje, kur të baje muhabet me dikan Muhabet e si për Thegjur, shpërthen Ska se kine Ska që të si Njeriu i cili ka argumentin me veti, dëshmitë me veti, provat me veti, s'ka nevojë mund nervozum, mund mund m'lefos, nuk ka nevojë. E përmend Allahu xhallahu ala, dhu sakinah. A dhe pejgamberi alayhi salatu selam që dha dhiz, të zëngan deri më muslimi ka thonë, kush e përmend Allahun dhe mbledhën e përmend Allahun, i përpsin m'shira dhe i rrethojnë me lashët. Pastaj ka thonë, wa dhakara humullahu fi men indah, dhe Allah i përmend lart atje tek Me lutjet e tinë, xalën Allahu, dhe iaqum themu Allahu na bafne edhe ju, për ato rëzat i bafshin mëshira dhe çësia Allahu te bareke وتعالى. A di të tjerë, ka nga sallam, një adith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një hadith qetër ndër asan nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Nesai Muslim nga Muawiya radhiyallahu an, thot duhet pejgamberi alaihi salatu sallam në ditë për ditë dhe i pa po një grup të sahabeve të bëm rreth. të bëm rreth, andaj është personiteti të pejgamberit alaihi salatu sallam që Musliman mund në në rreth. Hikmeti e saj ka thënë disa predietarve është që mu pa në një preqet. Një në preqet andaj për shembull rrethi, xanohot, mirë po nuk dal dikush pas. Xanohot nuk dal dikush pas. Që mu pa po në sy mesi. Në mu pa po në sy mesi. Ka dhan alay salatu wasalam dul nidit prediet dhe i pa po në rreth të sahabeve, prej shokëve të ati. Faqale ma ajlasakum dhe ju tha, çka ju ka bën po mu hul? pse jeni ulju? E ka ditë Se Allah i ka kalëzu, mirë pa, e nësa minderua. Pse i një ullë, kalu, gjelesna në dhëkurullohë, këna ullë me përmendë Allahun. A në ka ndodhë neve në jetë njëherë vetëm, me në pytë dikush neve. Pse i një ullë, mi thonë, e na ullë me përmendë Allahun. Njëherë njëhet, usë folën ma shumë. E na ullë me përmendë Allahun, të barekja vë të ala. Qëka dojnë, e na ullë me diskutu për iPhone-in edhe Samsung-in. E na ullë për me po këtë mësejlë dhe atë mësejlë Këtë mësejlë dhe atë mësejlë Mësejlë të du njojës, kristal Gjelesna në dhëkurë Allah E na ullë me përmendë Allahun Subhanë Allah i ladhim Njëstë të gjauë, jo gjenazë Njëstë me hajawije, me gjadhëri të blot Pasaj tha Dhe e na ullë me falenderu Allahun që në ka uzu për Islam Dhe e na ullë me falenderu Allahun që në ka uzu për Islam Dhe e na ullë me njeri me ul, Shume madhe kjo, që ti shëf senët që shduhet, e shëf Allahun, të ka krijuhe, të ka uzuhe, njerëzit jetojnë në dhalel, jetojnë me harame, me mëkate, ti Allah u gjellarat ka bon më në verit për atëre, e në gjojnë muziken në verit është, kjo, një me ti Allah, dikush knaqët, knaqët në muzikë, dërsa ti Allah u gjellarat ka ka udhuzut ime islamu kurr kjo eshte mëti madh jeni aul me falenderoj allahun qe na ka udhuzu alhamdulillahil ladhi hadana le hada w ma kunna linahtadiya lula an hadana allah wan urid janat qandhan na cenat alhamdulillah se allahun na ka udhuzu se mos me ra udhuzu allah kurr sikshmi udh kur smunash ja'alnahu nuran nahdi bihi man sha'naka nadrit jo memendi me driten allahu jalla jalla wala pasai tha وَمَنَّ نَبِهِ عَلَيْنَ dhe Allahun në qadhan begatitë të ma dhe me ketë islam pasaj tha për nga meri aleyhissalatu islam Allahi ma ejlesekum ila dhalik tha a pasha Allahun a veç përstajnë i ula e dike a ma i piti a pasha Allahun a veç përstajnë i ula qalu Allahi ma ejlesena ma ejlesena ila dhalik tha mpasha Allahun veç qika në qawul kur gjot jetër kur gjot jetër vetëm se me përmejnë dhe Allahun gjelle Tha për nga meri alai salatu salam, emma inni, emma inni, tha, sa i përket muhe, lem estehlifkum tuhme tellekum, tha, nuk ju kërkova më betu, se jem të ju akuzu juve. Më dhonë, ju kërmë thatë, jena të përmenë Allahun, jena të fenëndëru Allahun, une nuk ju shtina më betu, se dishoj të ju, se për nësam nuk e ka posë zakon, mi thonë dikuj të betohu në Allahun, i ka besu bi për jashtë. E po riashta kalon. Lem marbi shkël buton, semurnumi çabarthet, brënshmët. Te jasht, çeshtu çshteri unë e marr pe jasht. Tha, nuk ju kërkova mua betu çtju akuzoj. Walakin etani Jibrilu alayhi salaatu wa salaam. Mir po mu marr Jibrili alayhi salaatu wa salaam, fa akhbarani, dhe më lamroise, "Inna Allahe yubahi bikum almala'ikata." Sa Allahu tash, os duke u kërnu para melaçave të ti më Juve. La ilahe illa Allah. Allahu, paramelaceve, krenohet. Bi izzeti vë gjelali, pasha krenarin time, pasha madrin time, shikoni ropë të me. Nuk janë nulë vetëm se me më përmen në mua. Kristal, qiltër, pastër. Allahu u gjelohan e mundso për atyre të cilat e përmendin Allahu të bareke vë të ala shumë. E ka vejt njoni prej arabve bedowi nomad për nga merin sallallahu a salami ka than Eju l'a'mali e fdal. Ka thanë cilavej për është ma e mirë. Kale sallallahu aleyhi sallam Entu fari qatë dunia Walisa nuk e rëtëbun min dhe krilla I thare i salatu e salam Kjo është kulmi Ka than Qeta lëshësh këtë dunia A pa tjetër me lëqu Qish ka mundësi mësë me lëqu Nuk ka teori Nuk ka shanca praktike teorike A shënjoni prej rruzve E ka jimin Aleksandr Ka than Unë e kam e zbulu e Sekretin, mësë me vdek. 30 djetë është mëshelë në laboratori. 30 djetë. Dhe ka dalë, ka thanë, mustahil. Sko shansë. <laughs> ka vdek, normal. Ka vdek, sko mundësi. Ka thanë, alejë salatu sëlam. Vepra e mir, selaha, me mirë, jo sëla. Me lëshuket dunja, uëllisaj nuk e rratë të bun, bidhikrilla. Dhe gjua jote është lagë me përmendjen Allahot. Qullë është ba, tuk e përmendë Allahun të bareke edhe një adit dhe me këta e përmendojna me lejna Allahu gjallat dhe të bashdojna me dobit e madhe dhe me dobit e mdoja gjigante, përmendjës Allahu dhikri Allahu të ban sihr, sihr, haqiqi jo, khajali ma gjithë të realt ka dhënë Allahi salatu salam e la inne min el bajani le sihrara vërthet prej oratorijës të folërit e mirë ka sihr, e me përmendjën Allahu shqraso do daproment fa ninieri i tha pejgamberit sallallahu alaihi salatu was salam in sharai alislami qad kathurat alai i ka thon obligimet e islamit po vijn ran ran po vijn obligimet edhe pik tia hadithit e ka filluar i pun kaim libra fis tia hadithe e ka pikrisja ka filluar librën këtu se ka thon këtu është kët meselja apo njerzu me me me me i vijn ran ti shme lan këtu xunat shme lan at xunat ç'mi bëu kët ibadete s'mundun mi bëu bon. ابن قيم ذات كه عليه الصلاة والسلام كان زر زبرتين من زنافيدة إن الشرائل الإسلام قد كثرت عليه شم رنب ونفين شم رنب ونفين ملان جناد وبلغيمة إسلام فمرني بشيء أتشبث به إذا يا رسول الله قال زمان لسان تقع بفرد تليد ديشك فقال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا بذكر الله التي أتجوها يوتا إلا كتبهر ميدنا الله جل وعلا تضيبن قيم الجوزية Nësë, për nga në mësëm e ka uzu të kjo, pasë kësoj ka shumë sekretë të mënatonë. Monë, që u dira të vinë, kur njëri ju e përmendë Allahu në gjellë u ala, me shpirtë, me zemër, me mendje, me qenjë, me praninë e ka, e në ta abu dhe vaka kë e në këtëra, pasë të tjera të vinë letë. Vëllahi tjera të vinë letë. Lusim Allahun të bareke vë të ala, që Allahu gjellë u ala, mësë në bëhe për atyre të sëllët na përvond për përmendjes Allahu xhallahu ala lusi malahun te bareka we taala qe Allahu te bareka we taala na baje per aty te cilet imson emra te Allahu xhallahu ala sifata dhe cilësitete Allahu xhallahu ala dhe e permendin me te Allahun te bareka we taala i gjallojn zemrat dhe shpirtrat dhe trupat e ton me menjë, me permendjen e Allahu te bareka we taala lusi malahun xhallahu ala qe Allahu xhallahu na munsoi me lagjut tona me permendjen e tina lusi malahun xhallahu ala qe Allahu na permende te kemelacit e tina e lusi malahun xhallahu ala qe Allahu xhallahu musliman ku deti an Allahu ندهم يتيما الله جل وعلا تاشيرون تبرغوسيت الله جل وعلا ليرون لسم الله جل وعلا تصد لوث رك الله الله جل وعلا تي منسون شلريم ذفيتيم لسم الله تبارك وتعالى ان الله جل وعلا نا يبرفونديم تمير اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين